Så vad föreslår ni som lösningen på problemet med judafolket, judarna? Det enda totala svaret är för världens europeer att förenas, organisera och återta kontrollen av deras egna öde. Detta är den högsta rätten i naturen. För att kunna göra så behöver de förenades kring någonting och detta något måste vara en meningsfull, signifikant, Värdefull och givande lär som världen alla goda europeiska människor kan dedikera sina liv till. Detta har vi försett i den religiösa läran av europeism som framläggs i naturens eviga religion och den europeiska människans Bibel. I det ligger filosofin, läran och programmet för frälstningen av vår europeiska mänsklighet för dess egna överlevnad, expansion och avancering för alltid. Det är varje europeisk människas högsta moraliska plikt att promota, avancera och disseminera denna höga lära, inte bara för hans snedsträck hennes egna generation, utan också till våra framtida efterkommande för de nästa miljontals år. Låt oss därför dedikera oss själva till denna ädla uppgift och skrida till verket.